Iragan Ostiralean kuriosoan itz erakararri dituen soka erakusketa ireki zen miarritzeko Santa Eukenia elispean maitaldia festivalaren barnean Euskal Kultur erakundeak egin duen lanaren ondorio dugu soka izeneko erakusketa hau eta euskal dantzaren aurkezpen orokor bat egin nahi izan dute danzaren aspektu sozial edo eta historikoak bilduz besteak beste. Euskal Kultur erakundeko jakezla Dan. Euskaldantzaren gozatzeko badabeti parada ikusteko dantzak kalean, plazetan, baina Euskaldantzaren dantz, zautzen ez duenaren gukuste ginoen balioko zuela egitia erakusketa pixka horoko bat, azalduz zen diren Euskaldantzaren aspektu garantzitsuenak, sozialak eta historikoak, hori dena honinahituz arxibo aharuetan, baina ere Euskaldantzarien lekukutasunetan. Bauskan dantzaren izaera eta historia, dantza eta gizartea, sorkuntza eta transmisioa, generoa eta adina, dira erakusketaren gaiak. Eta erakusketa ibiltari bat denez, e, ba sedea da, erakusketa ahalik eta leku gehienetara eramatea. Publiko guztiari eskenea, leku mugatu batean beraz, dantzaren urratzen barrena, bida egiteko aukera eskintzen dute, ukimen bidezko batzuen bidez. Iakez lahek, Erakusketaren sedasunak eskein dizkigu. Badago, sartze horokok bat, eta sartze horokok hortan interesatzen gira, uh, nola egan. Uh, euskal dantzaren bizi benei, eta hor joan gira, dantzari bazuen ikustera, Euskal Herrian bizi diren dantzariak, eta ez dutenak baita ezpada Euskal dantza egiten. Eta eskatu diegu zer zen Euskal dantza. Eta bestaletik saiatu gira ere elkarsketa batzuen bideaz, mitzatzea emengo korego jafru eta batzuekin. Eta hor badaude lekokotasun batzu nor berak ematen du bere euskalantzaren dantzaren definizioa. Gure, definizio hanitz baitira. Ta gero, sartzen ziztera erakusketan badira bi adar nagusi. Batek tratatzen du bat euskal dantza historian. Abiatuz, goti gura bera, mendetik, E, Ogoi gaxen mendian ezagutu ditugun e, alake tetaraino Eta gero beste adag bat interesatzen da gehiago e, lantzaren aspektu sozialari Gero e, badago laugajen adag bat hortan interesatzen gira be, gehiago gaur egungo sohkuntzari Gero joan gira koreo jafo batzuan da, galiteko pxkatze ikuspegi duten gauko dantzat, eta Gerorako ze nolako olakojonnka ikusten dituzten Euskal danttzile da Baina, Baan galdegin dugu ere sok zaide batez bat ere bideo gile batzuei, euskal Euskallanttzaz duten iritzia bideo sakuntza batzuen bidez. Bada gore beste uh, argazken bidez ere Gotxo fotokari bidez, egindu du lan berezi bat ana glifo batzuen, ekoizpenaren inguruan, agar nagelifoak dirapuskat, e, irude begilagunekin begiratzen diren ahgazkiak. Bon. Eta gero bukatzen dugu e, erakusketa, alako e, estenatoki batean, e, gut eitzu duguri dantzara, plazara, eta hor ikusten alda bideo ere bat e, Euskal Lantzaz, baina nire, taldekin eginen dugu esperimentazio bat, e, dantza hemen datua dena, estia engen horre eskolarekin lan egin dugu jen inguruan, eta gure esmoa da ere, artudugun uh, uh, bisita egiliarekin aurrak eramatia dantzatzea.